У Тичини в його геніальному вірші «Воздвигнав країна свого Мойсея» є такі рядки. От всіх своїх нервів у степ посилаю, поете, устань. Я ще на фронті, коли читав «А справжня муза не омузена, там, десь на фронті, в ніч суху, лежить запльована, залузана на українському шляху». То думаю, що... Товариш Тичина сказав це про мене. А в рядках «Поете, устань!» я просто відчув, чи мені так здавалося, що він звертається до мене, що запльованою і залузаною душею в суху ніч лежав я з гвинтівкою в руках на кривавому шляху України. «Поете, устань!» Я душею кричав великому поету нашого народу Якщо я чудом залишуся живим, я встану. Якось дивно переплітається в мені в часі поезія течини. Але це було так. Бо в боях десь у глибині душі в мене було передчуття, що мене не вб'ють. Що я ще буду жити і співати. Смерті я не боявся. Мені тільки жалко було моїх віршів. І буквально так Якось пізніше сказав про себе Павло Григорович. Я просто жахнувся, наче він, я. Але повертаюсь на город диткомуни. Павло Григорович лежав у траві, задумано і мрійно дивився своїми зеленими волшебними очима в небо і іноді на нас. Я спитав його, прийшов той поет, якого викликали? І Тичина відповів, ні. Та я не повірив йому. Яка дивна юнацька самовпевненість і віра в свої сили. Не тільки ті, що були в мене, а в ті, що будуть. Потім іще летіли дні. Павло Григорович бував в сім'ї Дніпровського Івана, куди заходив і я, і читав нам свої харківські вірші про жорстокий годинник над головою, про цвинтар. І раптом він сказав, а що, як я усохну, ми мовчали. І далеко потім тичина сам відповів на цей крик його стривоженої душі. Глибинами не всохну, не вмілію. Да, я любив і люблю тичину, як нашого великого поета. Хоч і люблю в ньому не все. Ну, багато він дає до друку так звані поетичні відходи з його творчої лабораторії, що непокоїли і непокоять мене, бо я знаю, який це гігант і стає боляче, коли він іноді, і не зовсім іноді, стріляє з гармат горобців. Але, не дивлячись на це, тичина геній. І таким він є не тільки для нас, а таким залишиться і для наших нащадків, коли ми мовно, не зникнемо, як нація. І от Віра з синами покинула мене. Вона переїхала в стару кімнату, посварившися зі мною навіки. Ну хай ми посварилися, але при чому ж діти, за що вони росли напівсиротами. Я ніколи собі не подарую цього, як і сини мої, що відмовились від мене. Олег навіть сказав, що коли я помру, він не піде за моїм гробом. А Коля гостро і назавжди порвав зі мною. Віра, як виховала в смертельні ненависті до мене. Вона навіть вигадала лозунг для синів. «Рвать і призірать». Це у мене рвать і мене призірать. Ну що ж, що посієш, те й пожнеш. Тяжко оголювати своє серце, але я... Інакше не можу. Моя рана не тільки моя. Скільки у нас родинних трагедій. Їх навіть і не перелічиш. Ну, правда, їх стає все менше. Це показує зміцнення нашої держави, і врешті їх і зовсім не буде. Я вірю в це. Вірю в гармонійну людину комунізму, яка переможе не тільки морально-доісторичну людину, але переможе і смерть, і стане владарем космосу, переможе час і простір, і стане безсмертною. А знову повертаюся назад, як мені хочеться сказати про тих, кого вже нема між нами, кого видерла з наших лав кривава рука порушників радянської заповітності, про тих, хто чудом лишився живим. А я написав поему «Махно» за якусь тільки випив горя, що й нащадкам стане. І в цій поемі я згадую про Примакова, переможця Махна. І от він, живий герой моїх мрій, запросив нас на зустрічі з ним у квартирі Раїси Азарх, яка говорила нам, що вона командувала бойовими ділянками фронтів. А мені щось не вірилось. І товариш Примаков спитав її, а помніш, як ти командувала санітарним участком фронта? Ну, санітарна і бойова ділянки мають чималу дистанцію. Видно, азарх дуже хотілося, щоб я, або хто інший, оспівав її як героїню громадянської війни. Але чому вона нещира? Хіба серед медробітників громадянської війни не було героїв? Примакову я читав Махна. І він мені сказав, що коли почнеться війна, то забере мене до себе. Але ще до війни його забрала смерть. Такого морально чистого, безмежно хороброго і прекрасного полководця буремних днів на Україні. Так само і Пилипенка забрала та ж смерть, що зветься порушенням радянської законності. І Епіка, Куліша, і багатьох, що чесними і чистими очима дивляться на нас із вічності, повними сліз і любові до народу, за яку вони пішли в безсмертя, бо пам'ять про них вічно горітиме в наших серцях. Звичайно, література у нас творилася не кулаками, як, звичайно, дехто з моїх друзів почне мені дорікати, зважаючи на описані мною кулачні епізоди. Але я їх описав не для сміху, а щоб показати, як пристрасна любов до літератури керувала нами, що іноді ми забували навіть, що ми люди, і ставали троглодитами, знов-таки ж, з безмежною любові до слова, що є душею нашого народу. Я написав поему «ДПУ», і коли прочитав їй одній своїй знайоми, вона сказала – Наскільки мені помниться, із історії руської літератури в ній ніхто не виспівав жандармов. Я перестав бути знайомим цієї дівчини. Примітка ДПУ Поема Сосюри ГПУ, написана в 1928 році. На чекістів, справжніх чекістів.